Măsură pentru măsură de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Ascultă bine, dragul meu Scalus. Ascult, supus, prea lumina te duce. Să-ți deslușesc temeiul cârmuirii ar fi să-ți fără de rost cuvinte, căci am avut de atâtea ori prilejul să-ți spun înțelepciunea la încercare, încredere de plină am în tine. Din partea mea poți face tot ce vrei. Îți este bine cunoscută firea norodului și o rânduia ala țării. Cunoști și slova legilor temeinic, cum n-a ajuns să mai cunoască nimeni din carte sau de prindere. Privește, aici e împuternicirea ta. n voie să te îndepărtezi, o iotă. Chemați-l și pe angel înainte. Cum crezi că s-o purta în locul meu? Alesul am cu grijă să-mi țină locul cât voi fi departe. Îi vom încredința cât vom lipsi... Puterea noastră înfricoșătoare de a judeca pe toți supușii noștri, învesmântându-l și cu mila noastră alăturea cu semnele domniei. De este în Viena cineva de stoinic și vrednic de mărire și de cinste, acela este Angelo. Hmm. privește -l. Întotdeauna prea supus poruncii măriei tale, bine să-ți aflu voia. Ființa ta, o, Angelo, cuprinde în firea ei ceva ce ne arată întreg adâncul sufletului tău. O fire omenească e în tocmai ca torțele, pe care le aprindem nu pentru ele doar. În firea noastră virtutea își găsește strălucirea. Alese daruri sufletul primește doar când un țel înalt îndeplinește, căci firea nu împrumută niciodată din mândra e bogăție fermecată un dar, oricât de mic, decât atunci când poate trage un folos și firea. Acum citeșteți împuternicirea. Vei sta pe tron aici, în locul nostru, cât vom lipsi din Viena, șosând asupra supușilor, ca și iertarea lor, în inimă să-ți steie și pe buze. Toți o sfătui în cumpănă Escalus. Sarcoveni premilor stive duce să-mi pui destănicia la încercare. Nu pe vreo tăgadă. Te-am ales pe tine după o lungă chipzuință. Primește cinstea fără împotrivire. Poți să sprii cumplita legii slovă sau poți să o îmblânzești. Cum crezi că-i bine? Norodul meu mie drag, dar nu mă încred în chiotele lui de bucurie, nici în uralele surzitoare. Rămâneți, deci, cu bine încă o dată. Ducele nostru și toți ceilalți duci din Austria nu încheie pace cu regele Ungariei, atunci înseamnă că toți ducii noștri se vor năpusti asupra regelui Ungariei. Eu spun așa, dragul meu, Luciu, facă, Domnul, să avem pace, dar nu pace a craiului Ungariei. Dar cine trece prin fața noastră în lansuri, păzit de un armaș? Nu-i prietenul nostru Claudio, un nobil de neam ales? Ce-ai pățit? Nefericite, Claudiu! Ne pune cârmuirea semizeie să ne plătim păcatele cumplite. Da, Luciu, da, să știi ce rasca spadă pe cine vrea să-l piardă, lovește. Pe cine vrea să-l cruțe, îl mântuiește. Da, ce păcat anume, mai ai săvârșit? Prin dreaptă înțelegere am pus pe patru julietei stăpânire. Ni sfântele sfântă legătura pentru toți afară doar că n-am îndeplinit tipicul După legeri rânduit al ei, Nu vroiau părinții să-i dezestre Și le-am plăinuit iubirea noastră Așteptând ca timpul să-i facă în cuvințare Să-nădeie Dar cel ce locul ducerul îl ține Orică lorbește noua strălucire Orică intrastele intraste rostul stăpânirii A, -a. a dezgropat în bătrânite pravi De multe vreme neîntruchipate În vreo sândă Le-am prospătat Aștept să fiu la moarte judecat. Pun și eu, cheze, și atunci că ai dreptate. Capul îți mai gâdele umeri atât de puțin, încât până și o lăptăreasă îndrăgostită l-ar face să cadă cu un suspir. Trimite pe urmele ducelui nostru și plânge-i-te lui. Dar nimeni nu știe unde este. Nimeni. O, Lucio, te rog să-mi faci un bine. Orice. Azi, azi trebuie să intre în mănăstire, iubita Sărioara, să-și înceapă ucenicia. Da. spune ce primești din amenință și roagă. Pentru mine să caute un nobil care poate să duplece pe noul nostru duce. Nădejdeam mi în frăjezimea ei prin care se rostește gingășia la care nimeni nu se împotrivește. Apoi mai are harul fericit să duplece pe orși cine când vrea să-și pună mintea și cuvântul. O, de nu putea, mi s-a săpat mormântul. Claudio, Claudio, alerg la mănăstire, dragă Claudio! Îți mulțumesc, îți mulțumesc, Lucio! La chemii să mă duc! ce era acum în taină găzduirea prea cuvioase. Am unțel înalt de urmărit din umbra mănăstirii. Îl poți dezvălui măria. Temeiști prea cu Toma. Ce mult am prețuit singurătatea și ce puțin cărării de puterii pe care pe vecie străjuesc trufia, silnicia și risipa. Încredințând de plină stăpânirea lui Angelo, Un om la cuget drept, Am răspândit în mare taină zvonul că sunt plecat din țara mea, Viena. Nu vrei să știi cu ce temei, părinte? Mil va dezvălui măria ta. Avem din vremi străvechi cumplite pravili, ce sfârie și opririști pentru ceea ce ne și nu vor să asculte. Și totuși ne-am lăsat în adormire 19 ani. Precum un leu nu vrea să-și părăsească vizuina, fiind distovit, să iasă după pradă. Și pravirile acum sunt călcate de cei mai mulți dintre supușii mei. Dezmățul de dreptate își bate joc. Își bat copiii doicile și-i dată bună cuviința la o parte. Măria ta era îndreptățită, descătușându-o, sânda-nlânțuită, să o facă mai temută decât poate un angel să o facă pe dreptate. Am cumpănit să las pe seama lui să facă să domnească aspra lege. Norodul mult prea slăbod l-am lăsat. Supușii mei de lege și-au uitat, căci... Orice fapt rea e îngăduită când nu e niciodată o sândită. La depostul crmurii mele va merge fără milă drept la țintă prea înțeleptul angelo. Într-astfel, blestemele neîndurării lui nu vor cădea asupra mea, părinte. Dar am voit să-i urmăresc purtarea sub rasă de cărugări ca în transfer să-i scodesc domnia și norodul. Te rog, deci, să mă înveți cum să mă port întocmai ca un frat adevărat al sfintei voastre tagme. Alte rosturi ți-or lămuri curând purtarea mea. Din locul acesta voi putea privi ce poate să însemne cărmuirea. de poate unui om să-i schimbe firea Cine mă pot pe dânsul bizui? Și de alte înlesniri? Atâtea nu-s destule? Oh, mult prea multe. Aș vrea o strășnicie cât mai mare Pentru ale sfintei clare slujitoare. Domnească veșnic pacea în loc acesta! Dar cine striga? glasul de bărbat. Tu încă nu te-ai cununat cu domnul. Poți să vorbești cu el. Pe urmă însă, în dată ce te pune jurământul, nu vei putea să-i mai auzi cuvântul decât în fața stăreței, cu chipul învăluit temeinic. Domnească veșnic pace în locul acesta! Strigă iarăși! Îi poți răspunde. Nu mai pot rămâne. Hei! Pace! Propășire! cine strigă? Am venit să caut pe Izabela, noua voastră soră, trimis-o mar. Nefericitui frate. Nefericitui frate? Doamne! Doamne, ce s-a întâmplat cu Claudio? Vorbește, sunt Izabela, sora lui străine Atunci să știi că e la închisoare La închisoare? Dar pentru care vină? O vină ce, de fapt, nici nu e o vină făcut i ea un plod unei iubite Te rog, te rog, nu-ți bate șoc de mine Păcatul lui asupra mea să cadă Cereasca ta fiind să mi se pare un duh nemuritor Cu farmec sfânt, cele pădata tot ce lumesc am vrut ca unei sfinte să-ți vorbesc. ba pe Domnul Dumnezeu pentru tot joc de mine? Niciodată. Nu mi-aș îngădui eu, Julietei. Cum? Verei mele? Dacă-ți este vară, de ea e vorba. Trebuie să o atunci de soție. Te pripești. A părăsit bătrânul Duce Viena și în locul lui stă Angelo pe tronui. Un om ce are gheață în loc de sânge și care n-a simțit în viața lui... Imboldul plin de farme ca iubirii, înăbușind pornirea dreapta firii prin post, învățătură, cugetare, spre de dezmățul libertății a dezgropat o pravilă străveche sub asprul rost al cărei atârne acum viața fratelui iubit. Osânda lui va fi pilduitoare și altora. Osânda îl așteaptă așa cum poruncește legea dreaptă și și ce de în zadar de n-ai avea blagoslovitul har pe angelul, prin rugă să-l îndupleci. Am auzit că i-a rostit acum o Osânda. Și că la noapte se taie capul. Dar cum pot eu să-i vin într-ajutor? Atunci când fecioarele se roagă, Bărbații sunt mai darnici decât zeii, Iar când încep să plângă și în genunchie, Dorința lor pe loc e împlinită. Iertarea-i va fi astfel hărăzită lui Claudiu. Dar du-te, du, -te, du, -te, du -te, cât mai iute! Să-i spun și mai stare stareți acestea. Îți mulțumesc din suflet. Și seară. Se schimbă, poate, soarta lui Amar. Din pravile nu trebuie să facem sperietori de păsări răpitoare, căci le preface astfel de lăsarea în cracă pentru ele, nu-n spaimă. Așa e. Însă este mult mai bine când începem cu vârful doar, tăind numai fără ca tăișul să cadă pe grumazul vinovat. Senor acesta, Claudio, e poate pe drept cuvânt de lege o Dar ci s-ar fi întâmplat și ție poate să cazi și tu în astfel de păcate, Cum e păcatul astăzi o și legea suprați vei fi fost stârnit. dispită una, alta e căderea. Dreptatea urmărește numai fapta temeinică, de plin dezvăluită. Vei judeca tâlhari pe tâlhari, iar cei din tâi nu sunt dezvăluiți, nu poți să spui nimic nu l pot ierta la gândul doar că aș fi putut aieva și eu să săvârșesc păcatul lui. Dar dacă eu, cel o să despre pe Claudiu, va fi să cadă de asemenea în păcat, o sânda hotărâtă să hotărâtă să-mi slujească și moartea vina mea să o pedepsească. Eu sunt de lege, va muri. Se duce un duhovnic să-l vestească cum și-a sfârșit menirea pământească. Și mâine zori să fie mort. se înalță prin păcate, iar alții numai prin virtudec. Sunt unii care scapă în veci de iad, iar alții, pierd, prin vin, neînsemnate. Angelu, afară e sora osânditului de astăzi și-ți cere găduința să-ți vorbească. Cum? are o soră? Da, trei luminate. E o fecioară plină de virtute și gata e să se călugărească. Vezi așa, înaintea mea poftească. Fecioară dragă, fi binevenită. Ce vrei? Îndurerată și cernită. Implor, Măriei tare să mă ascult. Hai, spune, Iute, fără vorbe multe. Cerșesc atunci să-i hărăzești iertare păcatului cumplit și îndurare. Eu hmm. E un păcat pe care îl urăsc mai mult decât orice și socotez că vretnic de a dreptății grea o sândă. Fiind cu mine însă mi îngrășită, Mariata, privește, sunt silită să cer iertarea bietului meu frate, deși eu o sindic după dreptate. Te rog fierbinte. O săndește-i vina și cruță-i viața. O săndim păcatul, voi să las cu viață vinovatul? Hmm. A orice vină este osândită prin lege, chiar când nu e săvârșită. Deci ar vrei să-mi fie Ce Să pretepsesc doar fapta, iar făptașul să scape de a legii drepte? Ce dreaptă este legea, dar ce aspră! Deci, Pietum frate, trebuie să moară? Așa e slova lova pravele, Și totuși, cred că ai putea să-l ierți, cu cer și oameni, fără să te cerți. Nu vreau să-l iert. Dar de ar fi pe plac? Nici nu voiesc și nici nu pot să o fac. Dar inima cuprinsă de îndurare. Nu ar găsi cuvinte de iertare. E prea târziu, eu sunt din la moarte. E prea târziu. Când am rostit o vorbă, eu pot să o chem să vină înapoi. Măria ta, îndură-te de noi. Nu știi că dintre semnele măririi nici unul, nici coroana imperială, nici ceptrul unui rege, nici bastonul de mareșal, nici roba unui judei, nici unul n-ar putea să împodobească pe un monarh cum îl împodobește milostivirea. În locul lui de fi și el locuți, la fel ca dânsul ai păcătui. Dar Claudio dar ar fi judecătorul n-ar fi rostit o sânda cea mai azi. E călcător de lege, scumpuți frate, iar vorbele sunt necugetate. Dar sufletele câte sunt pe lume călcate au legea, iar acela care putea găsi prilej de înălțare dar fi adus o sânda omenirii, rostita vorba sfântă a mântuirii. Ce-i face însuți dacă vreodată acel ce mai presus de judecată ți-ar judeca păcatele cumplite? Să-ți de, domnul, zile fericite, frumoasă fată, pe Sermanus, frate, nu angelo, ci legea o sândește. Cu mine chiar de-a ști că se înrodește, eu o sândit. Și mâine va să moară. O să moară mâine. Gându-mă în fioară. Te rog, slăvite, duce, chipzuiește. Așa păcat, cu moartea se plătește. Atâți l-au săvârșit, nepedepsit. Nu-i legea moarte. Nu mai adormise. A găduit o bunul nostru domnul, Dar legea azi s-a deșteptat din somn. Ea vede acum limpe de păcatul și pedepsește groaz din vinovatul. În tocmai ca în oglindă ea privește și ce vine ce se pregătește, îndătinate sau părând că și greu le-o sândește pe amândouă. Și prin urmare n-au să crească așa cum e o sândă pământească, și sunt înăbușite, fără nume, mai înainte de a veni pe lume. Toți cei nevinovați ar suferi păcatul dacă nu l-aș pedepsi. Deci ce din tâi o sânda ai rostit-o și acela care întâi a suferit-o e rară. Să folosești puterea de fiară, ca o fiară. Acei ce au puterea în mâna lor să folosească fulgerul din cer, l-ar face chiar pe înaltul Jupiter să tremure pe tronul iscripitor. Orice slușvaș mărunt și plicăjit cu fulgerul de mâna lui strunit ar și cu flăcări lumea toată. Dar fulgerul din ceruri niciodată nu se prăbale pe sfioasa floare, ci doar stejarul încearcă să-l Iar omul nostru în moarba lui mândrie, Înveșmântat cu o searbă de putere, se lasă pradă în josnicai ai trufiei imboldului, ce seamănă durere. Ca o maimuță plină de mânie, el joacă o sinistră comedie, pe înger, chiar făcându-i să bocească, dacă ar avea ființă omenească. De ce îmi spui oare toate acestea mie? Vreau să înțelegi ce-i dreapta omenii, de câte ori puterea rătăcește, un lac în însăși firea ei găsește. Ce poate lecui orice greșeală? Coboară în adâncuți, cu sfială să bați la poarta inimii. n oare păcate care au asemănare cu acela ce de tine osândit și de Claudiu odată săvârșit? Ce s-a întâmplat cu mine, îmi vorbește și simțurile toate mă răscolește. Întoarce-te, prea milostive, Doamne! Să vii și mâine... Să mă mai gândesc. Sunt gata, Doamne, să te ispitesc. Ha, dar ce ispita oare pentru mine? Un dar pe care cerul l-o împărțit cu tine. Și nu cu aur, nu cu nestemate, așa cum ți-ar dori închipuirea, ci doar cu rugăciuni adevărate, ce către cer ușor și iau pornirea. Ca rugile pe care le rostesc fecioare albe în ceasurile sfinte, când nu mai au nimic pământesc în minte. Să fi pe seară, ca să-mi afli voia. Vegheze cerul gândurile voastre. Îl rog pe Domnul în mila lui cerească, ca de virtutea ta să mă păzească. A cui să fie vina? Gând cumplit. Aceia oare care spitește sau cel care se lasă ispitit, înseamnă că mai mult păcătuiește? Dar nu mă ispiteşte ea, fecioara. Put ca un hoit când vine primăvara, prielnică pe veci în bobocirii, Când răscolește rosturile fire. Să fie oare rost cu înțelepciune, să dărămăm lăcaşi de rugăciune, Să ne sădim păcatele cumplite când țarii ne restau nefolosite? Oh Angelo, cum s-a întâmplat? Iubesc. Iubesc? Ha, iubesc. Să o mai ascult, doresc. Visez un vis? La dânsa, mă gândeam, ai biruit, fățarnice dușman. Ca păradă ai pus în undiță o sfântă, să poți să prinzi un sfânt. Voința-i frântă. Cea mai primejoasă din ispite ia ceea ce ne îndeamnă la păcat, Nălțând un in virtuții prețuite. Dragul ei, mă simt înflăcărat, mi-a biruit virtutea ficioară, și simt în suflet vrăjile iubirii, iubesc, iubesc, iubesc, iubesc în treia și cred acum în rosturile firii. Izabela cercește îngăduința să te vadă. i drumul! Nu-mi mai împră mine! Simt, când de dânsa, cum se avântă tot sângele spre inimă, și trupul lipsit de sânge zace fără vlagă. Tot astfel se îmbulzește adesea lumea când vede un om aievea șină și căutând să-i vină între ajutor, nu lasă să răsufle. Tot asemenea, supuși unui rege înțelept, voind iubirea să-i o dovedească, își uită rostul și se înghesuiesc în jurul lui. Mătânga lor iubire merând atunci o sârbă de jurmire. Ce faci, fecioare dragă? Am venit să te ajut. Ah, mult mai nimerit era Sofia aflat mai înainte. Eu simbit, nu poate să trăiască? Te ai bem pază pro ni acelască. totuși ar trăi. de s-ar putea. Nu mm, te înțeleg ce spui, Maria ta. Atunci aș vrea să spun o întrebare, răspunde. Crezi că e mai bine oare să biruiască pravila căi dreaptă și Claudiu sfârșitul și așteaptă să-i rescumpere viața săvârșind păcatul lui? Ha, iubirea mea primind. Și sufletul să-mi fie pângărit? E, nu, de suflet încă nu ți-am pomenit. Ascultăm sfatul, telcul lui cu legei. Eu o să vorbesc acum prin glasul legei adusă la lumină. Am rostit o sânda lui. Răspundem de sfârșit. Nu crezi că ar fi suprema caritate să-i mântui viața scumpului tău frate de a-i săvârși aie un păcat? Dar nu pricep ce vrei cu adevărat Ești sau neștiutoare sau ficleană Te faci că nu pricep de bună seamă și nu faci bine Nu-i nici o minciună când spun că știu că nu pot fi mai bună ha. Încearcă înțelepciunea iscusită să pară astfel și mai strălucită să se pune grește singură și pare de zeci ori și mai fermecătoare Ca mască neagră care-i sputește spre frumusețea ce o împodobește Vreau uh, să mă asculti Să noiau. De departe, tu ai un frate O osândit la moarte. L-ai osândit, Maria ta. Cumplită vina lui, deprabil Și altă cale nu să poți să-l mântui de osânda lui. Aș vrea să spun o vorbă doar, în vânt. ascultă deci, temenicul cuvânt. Un domn puternic, trupul ți-l dorește și viața lui, în schimb, ți Dei hrăzești hărăzești, fielnică iubirea, și Claudio primiva mântuirea. Voiești să moară Claudio? Aș face orice e drept, prin orice mișloace. Dar patul morții l-aș dori mai bine decât să suferi groaznic ca rușine. Nu vrei să-ți mântui fratele de chin? Cu prețul care costă mai puțin? Mai bine moare fratele odată decât să ducă o viață necurată. De-aș săvârși cumplita mișelie Și sufletul îmi moare pe veci Atunci rostești-o sânda cu cruzime și o sândi la moarte E doar de tine Să săvârșesc o faptă rușinoasă, bai doamne Ce ispita de căluață Nu, e vorba doar să săvârșești o faptă Ce nu-ți părea atât de nedreapte De Claudiu odată săvârșită Așa e firea noastră rânduită Noi nu vorbim ades Ce cugetăm atunci când nezuim Să căpătăm ceva de preț Adesea pot ierta o faptă cât de Maria ta. E dragul celui care să vârșește. Da, da, da, da, da, da, da, da. Slab de îngeri, tot suntem firești. Mai bine atunci să-mi moară bietul frate, moștenitorul cruntelor păcate și nu mm, Dar ce firave la fire sunt femeile. Sunt sclave pornirilor și se asemuiesc oglinzilor în care se oglindesc. Se farmă ca ele, Că gingașă-l e firea da. și n ajuns niciodată să simtă. Amăgirea bărbață. Ispita ne cuprinde pe toți la fel când patima ne prinde în ghiara ei. Voi lua de mărturie cuvintele rostite cu atâta gingășie. Îți cer atât să fii așa cum ești, femeie doar, că și dacă nezuiești să fii mai mult, pierzi harul femeiesc. Fi astfel cum și firea și lumea îți poruncesc, femeie. Înzestrată cu farmicul iubirii, așa cum e femeia, prin rosturile firii. Ce am în suflet nu pot să-ți ascund. Cu vorbe calte nu pot să-ți răspund. Să-ți spun atunci pe față. Te iubesc. Și Claudiu iubea pe Julieta și pentru aceasta tot i-o de moarte. Păcatul lui de mine îl desparte. Virtutea ta acum mă ispitește și să mă piardă ca pe el voiește. Cuvintele-mi doar gândul mi rostesc. De este așa cum plit mă recinstesc, mai pomenită. Iertarea, dacă nu o iscălești, întreaga vienă fi vală murită, ce desfrânat și ce nemernic meritești! <laughs> oh, dar cine te va crede, Izabela? <laughs> cum ai putea să-l pone grești pe acela ce se mai presus de bănuială? O defăimare josnică și goală va fi în fața lumii vorba ta și nimeni nu te o crede. Nu uita! Ascultă glasul patimii și lasă deoparte o sfială rușinoasă ce dorului se împotrivește. Îți lasă trupul, dorului meu pradă și fratele tău scump te mântuiește. Ascultă-mă! Nu încape vreo tăgadă, O sânda altfel se îndeplinește. Împotrivirea ta îi va aduce cumplite cazne, răstignit pe cruce. Să-mi dai răspunsul până astă seară. Al minte, în mâine în zor, el va să piară. Poți spune ce pofești. Îmi e tot una. Căci adevărul l am înfrunta minciuna. <fie> Sărbătorul glas al stăpânirii, aceeași limbă veșnic folosește, o sânda sau iertarea dorostește. Și înfrângând pornirea înaltă a firii, silește legea veșnic să se plece, rostind porunca i sarbă, dar și rece. Stăpânitori vremelnici, peocetate, și de pofta voastră, Atârnate pe urma voastră binele și răul, mă duc să văd o o frate. Curând de-i călăul. De s-a lăsat de patimă robit, e sufletul și nobil și cinstit. Și 20 de vieți, dacă ar avea pe toate, voi să le ca sora lui să nu se pâncărească, să nu mai ispitească piazarea. Deci, Izabelo, ca asta vei trăi. Tu, Claudio, să vei muri. Doar țin cu mult mai mult la castitate decât la viața bietului meu frate. La tot ce îmi cere Angelo, voi spune ca moartea să o aștepte, rostindur căciune. Mă cheamă Claudiu? Da, preacuvioasă fărinte. Aștept să-ți angelo iertare? Nenorociții n-au decât nădejdea. nădejdea. mea e încă să trăiesc. Și totuși, ca să mor, mă pregătesc. Cu viața ta să chipjești așa. te -o pierd? Voi pierde un lucru din nimic pe care doar smintiți-ar mai voi să și-l păstreze încă. Nu-i decât un suflu înrobit poruncii soartei, îndurerat în casa-i pământească și veșnic, veșnic, jucăria morții. În tine e un amestec de avânturi înalte, și de ster pe josnicii. Odihna cea mai de ce somnul și chem necontenit să te amăgească, dar teamă îți ies de moarte, ce nu-i decât cel de pe urmă somn. Din mii de fire, firea ta se ce-și caută obărșia în țărâna. Nu pot să fii. Ai fericit, Căci veșnic cauți ce nu ți-e sortit, Și uiți să te desfăți cu tot ce ai. În liniște nu poți nici când să stai, Nici tinerețe veșnică nu ai, Și nici o înțeleaptă bătrânețe, Și doar un somn pripit după amiază cu vise, care veșnic te mistuie de groază, Când bătrânețea îți cuprinde firea, S-au dus și frumusețea și iubirea, Căldura și puterea ca ispită, Ce-ți fac o bătrânețe fericită. Spune, e vreun imbold ce ne învață Să prețuim și numele de viață? Și totuși toți ne îngrozim de moarte, Ce pune capăt frământatei soarte. O, eu caut moartea vrând să mai trăiesc. O să mor, doar viața o întâlnesc. Hei, este în sora osânditului. O vorbă, atâta doar. Aș vrea să pot să-i spun. Vă las atunci, cu gândul meu cel bun. Ascultă-te, angelo, în ceruri, avea pe tine sol să te trimită. Grăbește-te, fii gata de plecare, căci mâine pleci la drum. Și nu scăpare. Nici una, ah, numai una, o ispită și o fecioară tristă pângărită. Mai e deci o scăpare? Da, firește. Scăparea ta cu cinstea se plătește. Cărmăitorul acesta, care are în fața lumii sfânt învăzișare, e un demon doar. Pe chipul lui cinstit ascunde un suflet patimirobit. Cum? Cu viosul Angelo? O mască pe un trup robit de o patimă trăcească. Ca preț al mântuirii tale. Vrea ca jertvă în seara aceasta. Cinstea mea. O, cerule, ce năzuind spurcate. Să-mi fi cerut doar viața mea, o frate, cu dragă și fi jefit-o pentru tine. Fi gata, dar de moarte. E mai bine. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc. Ce patimă ciudată să-și bată joc de legi, când se arată atât de dornic să le pună în fapte. Dar, pe câte știu, din toate cele șapte păcate. Este cel mai neînsemnat. Ce vorbe spui? Și nici nu e păcat. Dar fi păcat, a cumpăra el oare, pierzându-se o clipă amăgitoare. Ce vrei să spui? Că moartea e cumplită. Și i vrea? Să fiu de-a pururi pângărită? Să pleci pe veci, spre nu știi care mare. Să putrezești încet într-o strântoare. Să simți cum în țărână se preface sărmanul trup. Când fundul gropii zace, Iar duhul tău să adă în veșnic foc? Sau, dacă în purgatoriu își află loc, Să tremure pe țărmul înghețate, Tărât în jurul lumii, atârnată în haos, În vârteș Sau să ajungă mai nefericit? Ce gând spăimântător, Ce gând cumplit! O, viața cea mai plină de amar E un rai pentru acel atât de urgisit Ca să-și aștepte ceasul funerar Doamne, doamne Sora mea iubită Fă ca să-mi fie viața mântuită Păcatul tău îndurătoare fireți îl va ierta Căci e spre mântuire oh, Da, laș, lași necinstit Îngrozitoare fiară Vrei să plătesc cu o cinste de fecioară Păcatul tău de moarte Nu a greșit sărmana mamă cântează mislit De bună seamă nu poți să-mi fii frate. Te las să mori în chinuri necurmate. Iubită surioară! Ce rușine! Întreaga sfire s-a rostit prin tine. Să mori cât mai repede. Izabela, o vorbă doar. Mercuvioasă, soră, așteaptă-mă la poartă. Fiule, am ascultat tot ce s-a petrecut între tine și sora ta. Să crezi ce spun acum. Angelul a vrut numai să-i pună virtute la încercare. N-a voit să o pângărească. Sunt duhovnicul lui, știu că acesta e adevărul. Urmează, deci, să te pregătești de moarte. Nu-ți mai amăgi mintea cu de înșelătoare. Mâine va trebui să mori. du te în temnița ta, în genunche, și deschideți baierele sufletului. La miezul nopții voi veni să despovedesc. Îngăduim, părinte, să cerșesc iertare, soioare mele. Acum am e atât de scârbă de mine, atâta silă de viață, Încât m-aș miroge de oricine să-i se pună odată capăt. Cu gândul acesta în minte ai să mor. Ascultă-mă acum, Izabela, da. acela care te-a făcut atât de minunată, frumoasă, te-a făcut și minunat de bună. Gingășia sufletului tău îți va păstra frumusețea antipărită în toată ființa ta. Cât timp vei mai trăi pe lumea de cenuși? Deschideți ți mintea sfaturilor mele. Pentru dorința mea de a-ți face bine, un mijloc se arată de la sine. Mm -hmm. N-ai auzit, pomenindu-se prin oraș de Mariana, sora lui Frederick, viteazul ostaș mort în largul mării? Ah, am auzit, pomenindu-se numele ei, și cuvinte numai de laudă-ntuvărășau totdeauna rostirea acestui nume. A fost cerut în căsătorie de Angelo, s-a logodit chiar cu el înaintea Domnului printr-un sfânt jurământ. Era și ziua nunții hotărite, dar fratele ei s-a înnecat și pe aceeași corabie se afla și întreaga zestre hărăzită Marianei. Angelo a lăsat atunci pradă lacrimilor în voia durerii ei, fără a se mai lăsa îndupleca de rugăminții de ei să-și țină cuvântul dat înaintea cerului. Câtă stricăciune zăpovește pe pământ, dacă mai poate viețui și propăși un asemenea om, a ajuns acum în fruntea statului nostru. Ascultă bine ce am să-ți spun acum. Vestește-l pe Angelo că ți-ai călcat pe inimă și că ești gata să asculți de dorința lui. Ceri să te primească în taină, la noapte, cu toate luminile stinse, ca să nu roșești cumva de fapta pe care te-ai încumetat să o faci. Vino cu mine la locuința singurate ca Marianei și o vom îndupleca să se ducă în locul tău la întâlnirea cu fostului Logornic, pe care are încă slăbiciunea să-l iubească. Du-te întâi și vestește-l pe Angelo, pe urmă vino aici. Seara, să mergem la locuința Marianei. Haide, du-te, Iute, ci ai încredere în mine. Mă încred în tine, bunule, părinte. Hai, Acel ce poartă pe pământ a cerurilor spade, să fie aspru, drept și sfânt. Icoana să-și să aibe al împotrivirii har, și doar atunci să-și pedepsească de vina lor temeinic va ști să o cumpănească, rușine pentru acel ce o sândește păcatele pe care și el le săvârșește. De trei ori blestemat acela fie ce a cutezat păcatul să-l privească de pe întreaga mea moșie, lăsându-l doar pe-al său să înflorească. Ce poate ascunde un om în sufletoare când chiar de înger are înfățișare? Cât de ușor! în Înşelăciunea poate, împovărate de păcate, Să prindă în plasă fine de paing Atâtea lucruri mari și însemnate, Cu viclenia astfel măncing În lupta cu păcatul. O fecioară, logotnica pe vremuri părăsită, Se va culca cu angel seară. Fățărnicia, astfel potrivită fățărniciei lui, va răsplăti ticăloșia fără de pereche, și astfel se va împlini făgăduia la veche. Viri dar pe buze mi-au fost puse mie în Ha ah, Bună săra, bunule, părinte! N-aș fi voi să ascult ce când dar cânte cum putolește necurmata jale. da. Muzica adesea o are în sine. Din bine rău să facă, din rău să facă bine. Ascultă, Mariana, te așteaptă o fecioară ce poate să-ți aducă în jalea ta amară o rază de lumină plătită cu un păcat. O cheamă Izabela și am încredințat mistuitoarea-ți taină. Am pus cu ea la cale un plan să-ți contenească nestăvirita jale. Ea-ți va spune totuși și nu e vreun păcat, căci angelo ți mire, așa cum ți-a jurat. aceasta e Izabela, aceasta e Mariana. Am născocit un mijloc să-ți o stoiască rana. Vorbiți? Da. Și apoi să mergem. Căci mâine... Se cerăm un grâu pe care astăzi cu rost îl semănăm. Aștept ca Sfânta mână să mă binecuvânte. Să te înfășoare duhurile nopții cu vraja lor semină și binefăcătoare. E pentru Claudio are nedejde de iertare? Mă doare în suflet, bunule părinte. Dar am primit în zor de zi poruncă, trimisă chiar de Angelo, ca îndată să pun, să-i taie capul și apoi trimis să-i fie fără întârziere. Și ce vei face atunci? Ași sosit călăul și toporul i-a scuțit. Pe fruntea ta, armașule, văd bine, sunt scrise cinstea și statornicia. îngădui un răgați de patru ceasuri. Și atunci, pe jurământul tagmei mele, chiar duce-te-o apăra de rene. Îți cer iertare, bunule părinte, poruncele când le primesc sunt sfinte, căci am jurat să ascult de cârmuire. Deduce sau de angelo? Deduce. Dar Angelo e locțitor. Cunoști pecetea ducelui și Slovai? Desigur le cunosc pe amândouă. Iscăritura ducerului, pecetea de asemenea. o oh. Priveștere aici. Mă împuternicește în orice fapt aș și să fac. Orice poruncă se cade, deci, temeinic ascultată. Te ascult porunca, bunule părinte. Trimiteri pe călăul la el acasă. Până la mii, ducere va fi în Viena. Și mai înainte ca slăvitul soare să-și mistuie lumina călătoare, dreptate se va face tuturor. În parerea o din suflet, Isabela, dar capul ei pe butuc, le-a fost trimis lui Anghel o nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, e cu putință, nu se poate. Copila mea, arate pe încelăpți, în cerur judecata al steaptă. Mă duc să-i zurnă cu umgile oti. Nu ai să poți să îndrili la pala. Să Claudio îmbiate, Isabela completă lume, angelo, nemernic! Încredințează cerului durerea. Ascultă-mă, frumoasă Isabela. Bătrânul duce astăzi la amiază, acin Viena se înapoiază. La porțile orașului se duce și angelo să-i dea puterea întreagă de care s-a lipsit de bunăvoie. De poți să să-ți cârmâiești înțelepciunea pe o cale cei de mine cumpănită, o răzbunare cruntă și cumplită pe angelul așteaptă. Vă va duce înaintea prea puternicului, duce umilul frate Pietro, pe amândouă, căci îi voi da de știre Marianei. Tu să-l înfrunți pe Angelo pe față, să poruncească lacrimilor tale sfiosut suflet chinuit de deja. Dezvăluie cumplita unei Eu, Mariana, îi voi da de știre. Hai, du-te. Și te întoarce la ariază. Hai, Ei, cine vine? Bună seara, frate. Bună seara. Sărmana Isabela. Am văzut-o cu ochii înroșiți, de a plâns, dar eu de când cu pravila aceea nici nu mai pot să văd în ochi femeia. Trăiesc numai cu apă și cu pâine, căci n-aș dori să ajung ziua de mâine acolo unde-i Claudiu, acum să merg pe urma lui pe același drum prin răscolirea cărnii păcătoase. Eu sunt încredințat, prea vioase, că dacă minostivul nostru duce era aici, n-ar mai fi pus de cruce sărmanul meu, prieten. Ești încredințat de aceasta, prietene? Despre bunăvoința ducelui nostru, ho! Oh! Păi, mai înainte pună, să pună să-i se taie capul unui om care ar fi zămisit o sută de copii din flori, ar fi plătit el ca să fie alăptat 1000. o mie. Păi, avea oarecare deprindere în privința asta. Se se pricepea cum se face treaba și asta i-a plecat inima spre milostenia pentru păcătoși. N-am auzit niciodată că ducele ar fi avut vreo deprindere de aceasta. Cine, ducele? O, oh, părinte, cât de mult te -nșel? Să fie cu putință? Ducele? N-ai auzit, părinte, de pătrâna cerșetoare de la podul pe Dunere, care i-a ducele când trecea pe dinainte, e un ducat în bazma? Păi ducele se și îmbăta destul de des. Fim iertat să-ți o spun. Cum? Se, se și îmbăta? De unde până unde? Eee, părinte, doar eram printre curtenii lui cei mai apropiați. Tovarăș bun de chefuri cu el. E la mijloc o taină. Nu se cuvine să-ți o dezvălui. Vezi? Părinte, cea mai mare parte dintre supușii lui îl socoteau pe duce om înțelept. Și nu era? <laughs> Cine ducele? A, era un flăcă ușoratic neștiutor și, și necumpărit în multe lucruri. Nu cred, fiule. Fie că vorbești din pismă, din nerozie sau din neștiință, așa cum o fac toți cei de teapa ta, nu este adevărat ce spui despre bunul nostru duce. Întreaga lui viață, greutățile pe care s-a încumetat să le și a izbutit, ar ajunge, dar fi nevoie să-i facă o faimă mai bună. Dacă l-am judeca numai după faptele pe care le-a săvârșit spre binele supușilor săi, ducere s-ar înfățișa chiar și în ochii pismașilor drept un om învățat, un mare om de stat și un ostaș viteaz. Așa că, fiule, cârtești, cârtești fără noi, mă. Sau, dacă îl vei fi cunoscut mai bine, cum te fălești, multă vorbire mai zace în răutatea sufletului tău. Îl cunosc, părinte, și îl iubesc. Iubirea ar vorbi cu mai multă cunoaștere, iar cunoașterea cu mai multă iubire. Ei, părinte, știu eu ce știu. Îmi vine greu să cred de vreme ce nu prea știi ce vorbești. Dar... Uh, dacă va fi să se întoarcă vreodată ducele în Viena, lasă-mă să-ți doresc să mai spui odată acestea toate câte mine ai spus mie, înaintea lui. Dacă cinstite ți-au fost vorbere, trebuie să ai curajul să reîntărești înaintea lui. Tacma mea îmi poruncește să te chem înaintea lui. Care ți-e numere, rogute? Mă cunoaște bine ducele, părinte, și numele meu este Lucio. Și are să te cunoască încă și mai bine dacă voi trăi destule vreme să-i spun tot ce i scornit pe seama lui. N-am scornit nimic neadevărat și nu mi-e frică să mă pun în față cu ducele. Aha. Nădăjduiești și tu, se vede că ducele nu se va mai întoarce niciodată. Sau mă socotești un potrivnic prea neînsemnat ca să stau de mărdurie. La urmă-urmelor, este adevărat... Că prea mult rău nu stă în puterea mea să-ți cășunezi. Doar ai să poți foarte bine să jur că nu mi-ai spus nimic pe seama lui. Spânzurat să fiu dacă nu te înșel cumplit pe seama mea, părinte. Îți mai pot povesti și alte năzdrăvănii pe socoteala lui. Mi-ai spus destule, numai să fie fapt adevărate. Dacă nu s adevărate și una singură ar fi prea mult. Nu știi că ducele... Mânca și vinerea carne de miel în loc să postească, așa ca noi toți, cum ne propovăduiți voi într-una, că despre femei, ce să-ți mai spun, ar fi mâncat și pe o cerșetoare, chiar dacă ar fi duhnita ceapă și au usturoi. <hângh> Am fost și eu odată, târât înaintea lui, cum a fost bietul meu prieten Claudio. Dar ce vine ți se găsisem? Făcusem și eu, dar tot om un copil unei fete. Cu adevărat, ai săvârșit păcatul acesta? Zău! Da. Pe cinstea mea am săvârșit păcatul acesta, cum îi spune sfinția ta. Și ce pedeapsă ți-a hotărât reducere? Pici ce am fost neghiob, cum a fost Claudio, să mărturisesc păcatul? Am tăgăduit totul, sub jurământ. Al mintei cu deduce, m-ar fi sări să mă căsătoresc cu ceapa aceea degerată. gerată. Domnule, tovărășia dumitare este mai degrabă hazlie decât cinstită. Dar de ce anume ai venit să afli aici, la închisoare? Am venit să aflu ce nu mi-a fost pe plac să aflu. Soarta dietului meu, prieten. smintitul -mi de Claudiu care a spus adevărul. Și ce i s-a întâmplat lui Claudiu? Păi, Dracul a pus o iartă cu Viosiata, dar n-am cum să rostesc al minte, Dracul a pus să-și recunoască vina. Ce a pățit? L-au osândit la moarte și l-au scurtat numai cu un cap. Îmi pare tare rău. Era un strașnic în tovarăș de chefuri. Rămâi cu bine cu Viosiata. Când se întoarce ducele. Să nu i să mă pui față până atunci. Adio! Și nu te-aș mai vedea în veci de veci. Puterea și mărirea Nu se poate să scape pe pământ nejudecate. Bărfeala se avântă pe la spate. Virtutea cea mai albă, mai curată, ca și puterea cea înfricoșată a regilor, Nu pot opri vreodată în mersul ei o limbă înveninată. cât la porțile orașului. Un chipul cel mai neobișnuit, mai neînchipuit și mai de neînțeles. Porunca lui sună ca porunca unei în neînchipzuite. Facă Domnul ca mintea să nu fi fost atinsă. Și de ce oare să ieșim într-un întâlnirare la porțile Vienei și să ne apoiem acolo solemn în putericile noastre? Nu-mi pot da seama. Și de ce se trămițăm pe toate ulițele să iasă tot norodul înainte la porțile orașului? Și să știm că orice locuitor al Vienei ar avea să se plângă de locuitorul ducelui, să deie în plină uliță ca să le judeci domnia ta. Luminate Scalus, mai înainte de în înălțimii sale. Aceasta se vede lămurit din cuprinsul acestor scrisori cu pecetea ducelui. Înălțimea sa ar dori să se pună la adăpost de orice învinuire și să nu mai primească nicio plângere împotriva hotărârilor luate de loc săi. săi. Yeah. Toate să fie judecate astea. zor de zi s-a vestit porunca să iasă înainte după dati în întreg norodul Vienei. Și poruncă să-și spună păsul toți nedreptățiții. Mă duc să mă-ndesmânt. Rămâi cu bine. Yeah. Purtarea aceasta mă îngrijorează, de va veni fecioara necinstită să-și spună păsul ducelui, dar dacă plăpânda, feciorelnică-i va pregeta să-și spună suferința în fața tuturor, cum ar putea vinuire să-mi ducă mie? Mie nici ea cunoscută. și nimeni nu va crede o defăimare așa cumplită ce va rușina-o. nu m-aș fi temut de răzbunare, putea să mai trăiască bietul frate. De teama răzbunării m-am pripit și morții blestemate l-am sortit. Cu harul mi-am pierdut și drumul drept și mintea nu știu unde sunt drept. <hă> și nu aduci prin os. Bine ai venit! Bine bine mulțumesc. Vă mulțumesc la amândoi din suflet. Mi s-a adus la cunoștință totul și mi s-a lăudat înțelepciunea cu care ați scârmuit în lipsa mea. Din suflet, dragii mei, acum voiesc în fața lumii să vă mulțumesc. Mai înainte de a vă da răzblata. Recunoștința mea mai mult va crește. Ce limpe de virtutea ta vorbește! Rău aș nedreptăți-o de a-și ascunde-o în tainițele sufletului meu. Cuvine se în slove de aramă să biruie și cruntul vremii dinte și întunecarea adusă de uitare. Dă mâna ta. Supușii noștri, toți, văzând alesul semn de curtenie, de mare ați cinste lămuriți să fie. Escalus, vină alătura de noi. Da, mărită, duce. Îmi sunteți sprijin vrednic amândoi. Dreptate, prea înălțate, duce. Dreptate, lasă o rază din privirea luminoasă să cadă peste viața ta supusă. aș voi să spun o bai fecioară, dar nu mai sunt stăpâne luminate. Dreptate-și Dreptate, doar dreptate. Ce rău ți s-a făcut? De către cine... Privește, sta alături de mine neprihănitul Angelo. El poate să-ți facă fără niciun greș dreptate. Nu poruncești să-mi caut mântuirea în preajma unui demon. Mă ascultă, luminate dulce, numai tu. Ascultă-mă, ascultă-mă, te rog! Femeia asta veșnic se arată măria ta cu mintea tulburată. De multă vreme mi-a cerșit iertarea fratelui ei de lege osândit. De lege osândit? Și-am mai rostit năstrușnice cuvinte, îngăimate. Năstrușnice, dar foarte adevărate, căci Angelo îi sper jur nu e ciudat? Ce angeloi e tâlhar și desfrânat Fățarnic ce pecioare siluiește Nu e ciudat, Măriata? Firește? De zece ori ciudat Ciudat, ciudat! Și totuși, totul este adevărat Un adevăr rămâne așa cum este Ducând prin veacuri trista lui poveste Ostaș! să-l luați din fața noastră Pare cuprinte să ți mincită tulburare Te te conjur, te crezi Evea Că este sus o altă mângâiere decât pe lumea aceasta, doar de fiere. Nu porunci să fiu îndepărtată, acum, la dreapta judecată. Privește-l pe acela ce ți-a fost moștenitor vremelnic, fără rost. Arată ca un om cu cuget drept, cu cernic, înțelept. Oricât de împodobit i-ar fi veșmântul și oricât de sfătos e cuvântul. nemernic este angelo, ca schiara! Nu ați vorbe să-i nostesc cara! Pe cinstea mea, deși smintită pare, cuvântul îi sună limpede și tare. Un miez adânche în orice vorbă spune, smintea are iz de înțelepciune. O slăvite, duce, nu-i din nebunie, o nuntă gădui dreptatea mie. Îți folosește mintea înțeleaptă și cumpănește bine orice faptă, ca astfel adevărul să ajungă la lumină, icoană neîntinată și semină ci veți vedea atunci în veznă cum se afundă minciuna și adevărul voita să-l ascundă. Mulți ce nu sunt cu mințile zmintite nu pot să spună vorbe atât de iscusite. ascultă mama sunt sora lui Claudio, un nobil vinducat pe care o sânditula la moarte locțitorul Angelo. Păcatul a fost iubirea lui nelegiuită. Am fost schemată de sărmanul frate din mănăstirea cu vioasei Clara, în care așteptam să-mi pună vălul, printr-un anume Lucio. Acela sunt eu, cu voia înălțimii tale. La sora lui a fost trimis de Claudio și am sfătuit-o Haru să-și încerce, înduplecând pe Angelo să-l ierte. Acesta este cu adevărat! O fi, dar nimeni nu l-a întrebat. Maria ta, dar nu mi-ai spus ta. Ce o poruncesc acum? De e vină să te ferești să la lumină. Maria ta, poți să chiezășuiesc. Să nu mai spui nimic, te sfătuiesc. Slavite duce. Nobilul acesta a depănat o parte din poveste. E drept. E drept? Dar tu ești om nedrept. Și nici nu pare a fi prea înțelept. La dregătorul acela picălos m-a dus atunci. Cuvinte de prisos. Maria ta, mă iartă. Sunt cuvinte la locul lor. Atunci ține minte să nu le mai rostești. Ajungi la fapte. El mi-a cerut să vin la el la noapte și trupul meu, prin os să fie pentru dorul ticălos. Cu mine însă, microasnic îmbrășvită, am fost de dragul fratelui Silita să mă supun. În zorii dimineții a poruncit să-i pună capăt vieții lui Claudio, ca preț al jertfei mele. Smintite vorbe! Pot să crezi în ele? Povestea aduce e adevărată. Ai spus acestea toate îndemnate de vreo urzeală tainică. Nu poate să fie plin de astfel de păcate, căci de-ar fi fost, cu multă îndurare ar fi știut a să-și măsoare păcatul cu albietului tău, frate. Mărturisește-ți, păcate, de cine ai fost smintit-o, îndemnată, pe angel să-l chem la judecată. Angeli, ce vegheați în ceruri, împrumutați-mi al răbdării har. Și în clipa solucită, dezveliți păcatul tăinuit când s-o Măriata, ta, să ți fie cerul pază. Rămâi cu bine. Dar cumplit mă doare că în josită nu găsesc crezare. Veniţi, străjeri! Să o duceți la înghisoare! Nu pot lăsa această învinuire să cadă pe un om a cărui fire îl pune la adăpost de orice vină. Ieşiva adevărul la lumină! Femeie, spune, cine mai știa ce gând aveai? Știa un sfânt, părinte, fran Lodovico. Cine-l mai cunoaște? Eu îl cunosc, Maria ta. Eu, Lucio, un frate ce spune vorbelate și uscate să o ponegrească pe alteța voastră. Așa? Să mi-l înainte, numai decât. Ce om, fără de minte. Mai e vreun martor? Angelo, te lasă să-ți judeci singur pricina. Dă glas dreptății tale prea învederate. Nu Pre înțelegi, Tu ce mai vrei femeie? mine? Sunt martură. Cu fața îmbrobodită? Maria ta va fi dezvăluită doar dacă de totul meu îmi poruncește. Ești maritată, deci? Ba nu! Vorbește, fecioare-ești? Ba nu, Maria ta. Ești văduvă? Ba nu. Copira mea tu nu ești nimica, nici fecioară, nici văduvă, nici svață. Lelișoară! știi, Maria dacă e dezmățată. să poruncesc din nou să taci odată. Aș vrea să ai o pricină în care să-ți fie pusă cinstea la încercare. Mărturisesc acum că niciodată, Maria Taiu n-am fost măritată. Mărturisesc că nu mai sunt fecioară, dar soțul meu, oh, cândul îl mă fioară, nu știe că mi-a fost cândva bărbat. Atunci, atunci, de bună seamă, era beat! <laughs> Mai bine ai fi fost beat și tu, să taci! Cum văd, femeie, nu te prea prefaci. Ce vina are Angelo în asta? Slavite, Doamne! Eu îi sunt nevasta. L-am vinuit de o iubire femeia cealaltă, dar fără știre a fost în noaptea în care și-a primit logodnica în patul legit. Cum. Angelo e soțul tău? Da, fire. El nu știe. Ciudată amăgire, vreau să te văd la față. Da, firește. Chiar soțul meu acum îmi poruncește. Privește. Sunt Mariana. Mi-ai jurat pe vremuri un amor împlăcărat. Privește mâna mea, lânsuită de mâna ta, logodnă legiuită. Și iată trupul care a săvârșit ce Izabela ți-a făgăduit. Cunoști pe fata aceasta? Cum s-ar spune, trupește, nu? <laughs> nu vrei să faci nebune? Mărturisesc că da, Maria ta. O știu de multă vreme și cândva era cu dânsa să mă logodesc, dar am aflat, n-aș vrea să o ponegresc, că nu avea purtări cum se cuvin. De atunci n-am mai văzut-o, jur, amin. În logodnică am fost și acum soție. Soție printr-o dreaptă căsnicie. Credeam că e o glumă. Dar, slavite, sunt amândouă fetele smintite, Unul într-o urzeală scusită, ce trebuie să fie deslușită. De bună seamă. Nobile Escalus, ia locul meu Petron. Să deslușești urzeala aceasta și să o pedepsești în locul nostru fără nicio milă. De asemenea, urzel ne este silă. Eu plec acum. Am treburi la palat. Măriata, să fii încredințat că fii vor judecați după dreptate uneltele acestea blestemate. Signore Lucio, nu spuneai dumneata că fratele acesta, Lodovico, ar fi un om necinstit și bârfitor? Cuculus non facit monacum, o fi după rasa și după tagma lui. Dar cinstit nu poate fi un om care a spus numai vel și pe socotarea prea vrednicului nostru duce. Te rugăm atunci să rămâi aici până va fi adus înaintea noastră și să depui mărturie împotriva lui. Veți găsi în călugărul acesta un ticălos de frunte cum nici nu se află altul între zidurile vienei. Chemați-o înaintea noastră și pe Izabela aceea. Veți vedea cum am s-o descos. Mai adânc decât a descusut-o, Angelo, n-ai s-o poți a doua oară. Ce spui, Lucio? La naiba, signore, numai dacă o vii descoase între patru ochi, ar mărturisi ea mai repede. Dar așa, în văzul lumii, s-ar rușina. Am iau fără de veste. E calea cea mai nimerită. Așa se cuceresc femeile. Ia vin o încoace cu mătră. Iată, o femeie de neam de nobil, desminte tot ceea ce ai cutezat să plecărești. Măria ta, măria ta iată că l-aduc legat acum și pe, pe ticălosul acela despre care am pomenit. Călugurul Lodovico, la aduce armașul. Cum ai cutezat prea cuvi'oase să le pui pe muierile acestea Neroade să-l pone grească în așa hal pe nobilul Angelo? Nu le-am pus eu. Știi tu unde te afli? Voiești să stau smerit când sunt legat înaintea acestui jilț pe care stai? Pe tron de flăcări cinstit și dracu. Doar ducele se cade să mă asculte. Îl reprezint pe duce. Vorbește! Cum? Suflete sărmane! Ați venit aici să cereți mielul de la vulpe? Atunci s-a mântuit cu dreptul vostru. Cu ducele plecata și dreptatea. Ne i Maria, sa când fuge de dreapta noastră pricină, lăsându-o pe seama celor fundați în rele. I ia, ascultați ce spune ticalosul. Călugăr de și necioplit, nu crezi că e destul? Le-ai ispitit pe fetele acestea să-i aducă învinuir lui Angelo? Să-l puneți îndată pe butuc, va spune tot! Eu nu supusul Ducelui, nu poate pe mine să mă judece nici el... Sunt pravi pentru orice care vină. Dar vinele sunt astfel ocrotite că praviilele cele mai cumplite atârnă cum atârnă o științare într-o dugheană de bărbier. Citești și prin zândată s-o maciocorești. Vrează să defaime cărmuirea la temniță și fără de zăbat. Ce poți aduce mărturie împotriva lui signore Luciom? nu e acesta omul de care vorbei? Ăsta e măria ta, ăsta e. Ia vin un coace... Tunsule Blajin, mă cunoști? Mm, parcă te-am întâlnit la temniță, în lipsa Ducelui. Așa, și îți amintești și toate vorbele de pe care le-ai spus pe socoteala Ducelui. Cuvânt cu cuvânt, signore. Așa, mai spui că Ducele un neguțător de carne vie, un smintit și un laș, cum spuneai ca zi... Cuvine se, signore, să-ți schimbi straele și ființa cu ale mele, mai înainte de a-mi astfel cuvintele. Chiar domnia ta ai fost acela care mi-ai vorbit în chipul acesta despre duce, și încă ai și alte vorbe, mult mai grele. Nu le să-ți fie gura. Nu te-am tras de urechi pentru vorbele tale. Jur că țin la duce, că țin la mine însumi. I-a privit cum caută ticălosul să o întoarcă după vorbile lui trădătoare. Un asemenea nemernic nici nu se cuvine să mai fie ascultat. Curtea e lămurită. Unde-i armașul? Aici sunt poruncă. Du-l la temniță. Perecați-l bine și nu-l mai lăsați să vorbească. Luați-le și pe muierele acestea desmățate, care se fac una hai, pe alta târfe. Hai, hai. Scum. Ticăloșul acela de nu se lasă prins? Ajută-l, Lucio! Hai, hai, domnule, hai, hai, hai, domnule! Hai, ras în cap ce ești, mincinos, nemernic! Vei să rămâi cu gluga în capă, să stănuiască fața! Ia, arată-ți chipul de ticălos, bă, Vitar, ciuma! Să-ți scoți la iveară chipul de pungaș și avui să te spunture măcar un ceas cu negru jos! Ca pe Sfântul Pavel! Nu vrei să-ți dai -ați gluga, nu? Nu! Ducele? Ducele? Ducele? Ești primul ticălos din lumea întreagă Ce din călugăr ai făcut un duce Ar vrea, signore Lucio, să schimbe călugărul cu tine două vorbe Îmi cam miroase a spânzurătoare <laughs> Stăm noi acum pe jilțul judecății mai știi cumva vreo vorbă, vreo momeală sau vreo nelegiuire ca să-ți fie folositoare, Angelo? De deci știi, le folosește iute. Mai înainte să încep să spun și eu tot ce-am în minte. Nu încapă judecată îndelungată, rușinea să-mi sporești. Să-mi dai pe dată o sânda cuvenită. O primesc, măria ta, ca pe un dar ceresc. Ai fost cu fata aceasta logodit? Am fost, Maria ta. Părinte, ia -i pe amândoi. Să facă dată nunta. Cum? Pe urmă să-i în fața noastră. <gri> Frumoasă, Izabela, ți stăpâncă stăpân călugărul acela. Eu rămân cu sufletul de duce pentru tine. Cu mine să te porți la fel de bine cum m-am purtat și eu cu tine. De mă întreb de ce am rămas în umbră toată vremea Îți voi răspunde, nu-l credeam în stare pe angelo de-atâta neîndurare. Mi-a înșelat nădejdea pace lui. O viață care ajunge mai presus de teama morții, altfel prețuiește decât o viață ce se istovește temându-se de moarte. Cât privește pe noul nostru mire ce se arată, cu a lui închipuire necurată ți-a pângărit dârză apărată cinste. Tu poți să-l de dragul Marianei. Dar cum pe Claudiu l-a osândit, era de două ori nelegiuit, Căci a călcat și sfânta castitate și îndatorirea datorirea către bietuți, frate. Chiar duhul milostiv, ascuns în lege, ne strigă vrând osânda să o dezlege. Vrea moarte pentru moarte, graba cere întotdeauna grabă, Întârziere, întârzierea, ură pentru ură, măsură tot mereu pentru măsură. Deci, angelo, ți vine vina dovedită și nu mai poate fi tăgăduită, chemați-l pe cumplitul de casaf, să-i în îndată vinovatul cap. Se mare pentru Claudio! mai! Iute! Maria ta, îți de mine joc? O clipă doar, ai vrut să-i fiu soție? Urmează moartea după cununie? Întreaga cinste ție apoiată și întreaga lui ce este dată. Cu zestrea aceasta, soț mai bun găsești. Maria ta, să nu mă amăgești! Doar angelul durerea mea o curmă. Să nu mi ceri. e vorba mea din urmă. Îngenunchez înaintea ta, stăpâne! Vai spăși păcatele-i păgâne! Și acum o vorbă, Lucio, să-mi spui... Te roagă pentru mântuirea lui, o dulce Isabela, cu suspine să îngenunți alătura de mine și câte zile am să mai trăiesc, pe toate ție ți O ispitrezi adarnic, de mi cere și ea durare fără întârziere o umbră scumpă, fără rost jertfită, și-ar dea o parte de-a împietrită Și s-ar vedea cum îngerul de pază Ar trage-o înapoi, pătruns de groană O, oh, Isabela, scumpă surioară, stai în genunchi Cu glasul de fecioară tu împreună mâinile în tăcere Maria ta, iertare, mângâiere Se întâmplă des ca cei mai păcătoși Se ajungă oameni vrednici și virtuoși Dar nu înțelegi că mare o sândit Că l-a ucis pe fratele iubit? Îmi plec și eu genunchii înainte-ți, ta pe bietul o sândit. Privește-l ca și cum n-a săvârșit uciderea sărmanului meu frate. Nu cred că a fost în suflet prefăcut decât din clipa în care m-a văzut. I-au fost înainte faptele curate. A fost trimis la moarte pe dreptate sărmanul frate. Necuratul gând asupra mea n-a izbutit nici când. Deci vina lui să fie înmormântată odată cu dorința e necurată pierită în drum. Gândirea o sândită Dorința, dacă nu e îndeplinită, nu poate... Da, fi. Maria ta, ascultă-mă și îndură de ea. Îmi amintesc, acum de o altă vine și vreau să o fac să iasă la lumină. Armașile! Poruncă, Ce- Ți-a fost încredințat un prizonier și l-ai asasinat. Plătești cu capul fapta ta cumprită. Maria ta, o sunt cuvenită. Dar iadul un om ce stă de mărturie că m-am purtat... Cu multă omenie. Claudio! E Claudio! Trăiește! Ți este înapoiat, iubituț frate. Și nu i s-a făcut vreo nedreptate. Iubite, Izabela, Te-aș ruga de dragul lui Să fii soția mea. Duce. Vezi, angelo? Tot răul e spre bine. Iertarea mea coboară către tine. Maria ta fi bine cuvântat. ta fi bine Și totuși a rămas un vinovat pe care n-am să-l iert. Ia spune Lucio, cum ai putut minciuni așa sfruntate să spui pe seama mea, cu răutate? Pe cinstea mea, Maria, dacă nu le-am spus cu răutate. Dar dacă Maria ta voiește să mă spânzure numai pe mine în ziua asta, în locul altui de n-are decât. numai că Poate ar fi mai bine să pui să mă biciuiască, doar așa, puțin. Da. Acum îmi amintesc că ai pomenit că ai fost cu o fecioară logodit. Îndată să o găsiți! Să-i cununați și apoi pe ticălo să-l spânzurați! Așa pățesc aceea ce cutează și pe stăpânul lor îl defăimează! Escalus, scumpul meu, acum... Te așteaptă răsplată pentru firea ți Îți mulțumesc, carmașule, și ție, ce ți ai păstrat cu multă strășnicie o taină mare. Angelo, pe iartă, n-a ascultat porunca ta deșartă. Iubită Izabela, împreună vom înfrunta o soartă, rea sau bună, tot ce e al meu, acum e și al tău. Și cerul ne va apăra de rău. Iertarea azi s-a pogărât din cer și a pus oprimiști veacului de fier. Să mergem la palat, să lămurim tot ce a ascuns și nunta da să o pornim. Ascultat Măsură pentru Măsură De William Shakespeare Traducere și adaptare radiofonică De Dan A. Lăzărescu Distribuția a fost următoarea Ducele Vienei Victor Benjuc; Angelo Ion Caramitru Escalus Silviu Stănculescu Izabela Mirela Gorea Mariana, Mariana Buruiană, Francesca, Magdalena Cernat, Lucio, Răzvan Vasilescu, fratele Toma, Mircea Angelescu, Claudio, Marcel Iureș, Armașul Temniței din Viena, Valentin Todosiu. În alte roluri, Nicolae Urs, Ștefan Hagimă, Aurelian Napu, Tudor Heica, Dana Cosma, Crânguța Manea, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Silviu Zicman.